Я щорнів у їхньому вогні, від людей ховав їх і ховаю. Де ж від них сховатися мені? Назбирав у колотнечі дикій серед гвалту стогонів і криків у розмовах, сварках, у труді, розривало їхньою вагою дорогою, страшно дорогою мої груди молоді. Пробивались думиті на волю, то як стогін від гіркого болю то як сміху спала хервучкі, то як гніву вибухи раптові, то як слово щирої любові, то як жарти злі й нелегкі. Так пішлося, склалося у мене, що життя святкове і буденне стало впертим прагненням кудись, у незнанне, у складне й туманне, де кінці з початками зійшлись. Хилитися в зажурі, сумувати – я не любив, страшенно ненавидів, плаксив кволість і молився чомусь непереможному, суворому, твердому, бо знав, що на землі все створено людьми, руками і грудьми, серцями, мозками, бажаннями і снами. Хотілося одвертими словами сказати про той жах, про ту криваву млу. І я носив у серці силу злу, жорстоку силу, темну чорнокрилу, вона росла, терзала і пекла, І перетліла з бідами та лихом, І від задухи вибухнула сміхом, Веселим сміхом прогула. І збуреним було те джерело, Що думки юнацькі налило Радістю, огидою і злобою, ніжністю, як небо голубою, І отрути домішало їм. Був лихий той час, який посіяв все, що я зневажив і омріяв у житті захмарнім своїм. Що ж, бувають всякими дзерела, Юносце все заплакана й весела, добре, що такої ти була, умивалась солодющим потом, упивалась карколомним льотом, падала і знесилено повзла. Воно приємно бути оптимістом. Живи, радій, вибрикує, як теля а чорне небо тріснуло над містом, і жовті сльози впали на поля. Освистана глумливими вітрами, оплакана марудними дощами, тривожно спить оглушена земля. Свинцеві сльози впали на поля. Не вірю я, що ті холодні сльози в землі моїй безслідно пропадуть. Не можу я повірити, що грози над світом знов вогнями не скреснуть. Душі моїй до віку не заснуть У чарах віри, теплої, п'янкої. Щось править цвітом чорною рукою, Жорстоко править, бурі загудуть. Найпалкішим словом, найсильнішим, Балачок тріщанням найгучнішим Не об'єш, не спалиш черв'яка. Суперечки й чвари наймудріших тільки сила злого кулака добива розв'язує до краю. Все, що сіє розбрат, проклинаю. Часто душу облягає жах. І трясе безсилою злобою. Так живу й блукаю між дюрбою, чорну тугу носячи в очах. То колись оглушений громами із чужих заметів і трансей Тягся я тримтячими руками до тепла, до світла, до людей. А тепер у мирнім лихолітті Вже того мене нема на світі, Тільки тінь блукає по землі У кумеднім, в лазинськім лахмітті І ставром покори на чолі. Що лякало, нині не страстно, Що смісило, нині не смішне. Усе, що тішить нас і гне, В біді й світлім раюванні, Не пролетить, не промайне, Безслідно в вічному тумані, оно впаде, як темна тінь на все, що буде, що прибуде, на долю свіжих поколінь. Над цим задумайтеся, люди. Глумливо дивиться на вас минулий час, недавній час. Не просто шукати дорогу в житті. Нелегко шукати тому особливо, хто бачив провалля і прірви круті, для кого губити в тумані путі давно вже не горе, давно вже не диво. Кричать слово блуди «висока мета».